Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala Rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbhi'ahum bi ihsan ila Yomiddin. Allah në madhura fa'la ndarojmë, bëtër përti ndihm dhe fa'la kërkojmë, ndër sallaf dada dhe bëkimëtë Allahu të shokshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i familët, i shokët dhe të gjitha që ndihëkin në rukën e t'yre dhërin dhe fundë të kësaj bote. Të ndërrua lëzër, jemi në këtë muaj të bëkuar edhe për pak ditë, dhe pa dëshimë se këtë muaj të bëku bazuar në vlerat, në pozitën, në mundësi që në jepë, meriton që të flitet shumë më gjatë për te, se sa vetëm branda këti muaj. Njerës dhe dëvatë shumë njerës të mirë kanë folë gatë për këtë muaj, janë pregadit gjatë për këtë muaj ndaj nga të konë neve që s'pako përdresa jemi në këtë muaj, dë vazhdojmë që të filasim nga se ka shumë që fa mund të thuat rrëthi muaj. Ne jemi tani në dhjetë ditështë në fundit dhe keni të gjuar vazhdimisht dhe keni të njohër se kjo dhjetë ditështë i fundishtë shumë specifik, shumë i veçantë në raport me 20 të tjera, 10 shi i parë, 10 shi i dytë. Dhe ajo që e bën shumë specifike, do të thot, këtë 10 ditë është fakti se në kat muaj është nata e Kadrit. Një natë e madhe, një natë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpenzon të mund të madh në kërkimin e saj që ta kalon ndihmë të Allah xhela uale. Muhamedi alayhi sallallahu alaihi وسلم të dërguar bën të itikaf në xhami. Itikafi është më mbyll nërin xhami dhe mos më dal. Përveç se po nevoja shumë të domosdoshme. Mbyllen xhami pejgamberis sallallahu alaihi وسلم në 10 ditë para të muajit Ramazan. Për ta kërkuar natën e Qadric. Pastaj u bë me dije se nuk është në 10 ditë para e vazhdoj me që një t'i kafë në dhët dite mesme të Ramazanit, e ju tha që nuk kështë dhët dite mesme. Zote Gjellewala pasa i shpallit se nata e kader të është në dhjetit e fundit Ramazanit. E kër i u shpall kjo Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, aj në bjullë e në gjemi, i përkushtoj zotit vet në adhurim në këtë dhjetit shtë fundit për me e Kalu natën e kadrit dhe tëtë të ashtu si kësë është mësë mire. Nëjemi mësuar që natën e kadrit me e kufizu me natën e në 27, që është sonte. Mirë për natën e kadrit që si pas shpjegimej të djetarve dhe gjëlarve e leviz. Leviz mbrana djetë ditëshit. Mënë tjetë natën në njështë njështë njështë njështë të të të të të të të të të të të të të të të të të t mund tjetë natë një 25, mund tjetë natë një 27, mund tjetë natë një 29, që këtë Ramazan shë natë e fundit e Tëravive dhe Ramazit natës, mund tjetë mirë po, edhepse do shta shprejsa me madhës që tjetë natë një 27, por nuk duhet njëri me prihu vetën nga mirësit e nëtëve tjera, duke e lënd që veqim, vetëm këtë natë me qenë i përkushtuohet në dërymë, nuk duhet, nga se rëzikën, shumë rëzikën, Rezikon me humbë Adhurimin e më te përse njemi muajve Mirësive të shumëta, begative të lëleshme e kështu më radhë Andaj me që jemi Do të tëtë Në këtë dhjetë ditshë Dhe jemi gjithashtu tëtë Me shpres Të ka la gjo le ola që sonët e qëtë natë e kadrit Apo s'paku të kemi për para Që mos në ketë kaluar që të mobilizu me dhe më tje për për ta godit këtë natë me i badatë si duhet, duha sot në këtë piesë të kësa i legjatër të gjumas, të flasë për disa ajete kuranore, respektivisht për një sura e cila fletë për këtë natë. Një kaptin e kuranit e tëra fletë për këtë natë. E qka fletë për këtë natë? Fletë për vlerë në kësoj nate Fletë për njëjarjet e mëdha Që kanë ndodhë dhe ndodhin këtë nate Me diti se Për balë qëfar nate je Qëfar vlere, qëfar mundësije Qëfar begatije të apë Allahu Gjellë Gjellalu Atëherë kur ti Dhe tëtë e kuptan Vlerë në nate së kadrit Kësure quët Më amë në kësoj nate Surët u lë kadrë Kapëtina e kadrit Qëfarë thëtë Allah gjallë u alë në këtë sura? Inna enzelnahu Fi lejleti l'kadr Ne Allahu gjallë në gjeralhu Ta kemi zbrit Këtë Kur'an Këtë udhërëfyës Këtë shpalje Këtë liber Ne ta kemi zbrit Pikërësht Në natën e kadrit Dhe të Kur'an i ka flu me zbrit në natën e kadrët. O me kadr. e dheranke me lejnët të lë kadrët. E ti, qëfar din për natën e kadrët? Në. Në mos më nga përmsu, Allahu gjallë u alë për natën e kadrët, qëka këshumë kë ditë na? Azëzë. Në e allahu në hyrje të shpjegimit për këtë natë, në hyrje të sëqerimit të kësaj natët, për mendë në gjarjen më të madhe, më të rëndësishme, që i kam do njërzimin të tokë, aja është zbitja Koranit. Zbitja Koran të nërrua është begatia me e madhe që Allah nga ka dhonë. Odhërëfysi jonë, libri i Zotë i Gjellë Gjellalë hu. Përmendë Allah se, e ka zbit në natën e kadrit. Kjo natë të nëndërua, të nëzërë realisht, është natë e rëndomtë e zakonshme, s'ka diçka më specifike. Përveç se e bën specifike zbritja e Kur'anit. A dashkur të kanoje son nga dietarët se Kur'ani ka zbrit në natën e Kadrit dhe e ka bërë natën më të mirë nga gjitha natët e tjera. Kjo kjo natë ka qenë rëndomt e rëndomtë e zakonshme ka zbrit Kur'anin kët nat e ka bër natën më të veçantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri prej njerëzve dhe Allahu ia dha Kur'anin e me kët Kur'an u b njëri më dash një i dashur i Allahut xh.l.u. Pejgamberi më i përzihur i Zotit xh.l.u. Ne u dha neve muslimanëve Kur'ani Dhe Allahu e bëri kët umat pasushtë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem më të përzighurit ndër njerëzit. Jo për shkak të ngjyrës së tyre apo gjuhës, por për shkak të Kur'anit. Prandaj gjithë nderimet që dikush i fiton në dhomë dhe ngritjen dhe udhëzimin dhe shpëtimin dhe shpërblimin realisht vijnë nga ky libër. Prandaj Kader të ndërorosur në gjuhën e arabë i ka dy kuptime, e se kader, nata e kadrit, kader është në gjuhë në rabë, në kështë në gjuhë në tonë, e qëfar i bje nata e kadrit? Kader i bje të nërëvëzër, këllë e me është pozit, e lartë, ngritje. Nën kërdi kush ka pozit, i thujnë, filoni me kader, i naltë, dhe nata e veçant, nata specifike, Po adhe natëa ku ki mundësin më ungrit shumë të kalaj gjele gjelelu. Në ki mundësin këtë natë më ungrit, jo si zakonisht në netët e të tjera. Po. Jo si zakonisht në ditët e tjera. është natë e veçanë. Natëa e ngritjes, ngritën veprat, ngritën njerëzit, ngritën gradat, ngritën shpërlimet e kështë mëral. Dhe gjithashtë të kadër e ka një koptim është Nata ku shpërndan caktimet që Allahu ka dhënë njerëzve. Llojë Allahu ka caktuar për njerëzit para se mi krijoj. E, e pastaj shpërndan këto caktime në boza, në boza fitore që ndodhin në Natën e Kadrit. E në Allahu po na flet në hyrën e kësaj sure, ja? se kjo është nata e, veçanë specifike nata e ngritjes. Dhe po po i atribon kët ngritje kujt? Kur'ani. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ne ta kimizbre ty në natën e Kadrit. Prandaj ngriçja dhe udhëzimi dhe pastrimi dhe shpëtimi mbi bazën Kur e Kur'anit. Pas se Allah xhalllor apo i apo ni pyetje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ets laralisht nuk është pyetje, por në vetën e saj është përgjigje. Mirë, po për e bën në formë të pyetjes për mëna të rjejtë vëmendjen. Për shamë, njeri kur dëndikujtë, me ja drugunit porosi, me kuptu mirë, nuk e përsin një thjeshtë, më nëtë pak një pak ma atraktive, ma interesante, ma joshse, që me ja të rjejtë vëmendjen, me ja ngritë koreshtjen, që vëmendje ati me qenë e koncentruar dhe e drejtuar, ka rëshik të i fjalimi, me kuptu drejtë, Për shamën kërë ti dënë, me thonë dikujtë që dikujtë që ka pasë babën, me pëmënëj ka pasë njerit mirë, njeri që ka bërë punë të noja. Në thush, e dinkën e ke pasë i babën? Jo që e nuk e dinkën, sa e dinkën e ka pasë babën. Për në të kuptim, a i, me jetë rikë vë medin, në, për me kuptu drejtë. Në dhe Allah përëtë, va ma edhrake ma lejletul qadrë. A din të qëka është natë të e kadrit? Pithet kujna? Mohamedit s.a. Aj që ka kalu këtë natë Maduri me 10 dëtë të mshëllë gjemi Allah po e thëtë E neve me në thëmë zotin A din një jo qëfar natë është kjo? A din një? Dhe këto të nërru dhe zërë Në mundë me marë dy gjërë mërënësia Në këtë pytje hynora Në këtë pytje që Allah në e bën A din një jo? Qëfar mund të marë nga kjo? E para, marrim një pytje vetë disuse për begatit dhe mirësit e londajnjeve. Ka mujtë kjo natë me kalu gjatë vitit dhe në mës me kuptu fare se mrena vitit qenka një natë që qenka ka që vlashtu. A ka mujtë me kalu kësu? Ka mujtë. Kushtë në mësej se ka vlerë Allah i mëdënuar Kushtë në mësej se eshtë Muaj i Ramazan Muaj i përra gjërim Allah i mëdënuar Kushtë në mësej për vlerë në ditës e gjuma Sa të kemi orë me falë gjuman Këtë ditë e bekume Këtë ditë ka vlerë atë shumë ta Kushtë në mësej këtë Allah u gjëllë e volë Për ndaj Allah u shtë e që e kam su njëri Njëri nuk dënë Allahu e mësën. Dhe Allahu e ka përmanë në shumë vendën kërën se Allahu të ka mësu. Allahu të ka kriju dhe Allahu të ka mësu. Ti ka dhënë Allahu gjëllewala të gjitha mundësit e të kuptuarit. Ta ka dhënë mundësit e të shprehurit. Andë dhe gjithë dhë dhë që e ki, gjithë kuptim që e ki arritë, Gjdo mundësi për më u shprej me mësu di kanë, prej kujt e ki, Allah të ka dhe. Edhe nate e kadrit, është nga këto mirësi që Allah t'i ka dhe. Nga këto zime që Allah t'i ka dhe. Andaj, a jenë ndëj Allah t'mirë njëhës? A jenë ndëj Allah t'mirë njëhës? Për mirësit që për njëhëpë, për mësimin që për njëhëpë. Të ndëruar, Njerëzit paguin për dhije shumë, ata që ja dim lirën dhijes, sakrifikojnë, japin mund të madhë, dhe në fund, nështë ta nuk e arrim me njoftë komplet dë vërtetën, komplet atë që duhet me njoftë, nështë ta nuk arrim. Andaj, është njësi moda lo me të mësu, opëtëm. Të nërëlezer, pletërinë sotë për sotë këli mundësi, dhe mos ka nevojë dikush me kalim me qafa të njerëz. Nuk është mirë kjo puna. Ato ku dëgjoni vën ulën, ku s'ka vend, u ndonë me jetë vendi ku të ngas nuk ka mirë me i bezis njerëz këtu më hip mi kokë ku ka të njerëz vetëm. Do ju ngushtoni këtu përpara çka të keni mundsi, mirë është në rregull. Nuk ka vën më tepër që kjo është mundësia, kërkoni pastaj vend diku tjetër ama kështu me kalu mi njerëz nuk është nuk është punë e mirë ditën e jumë me bëkit puna. Allah e shpëlbeton. Ja s'kanoan më herët, kush ka rëret e ka më herët. I potash, me ardi koshifun dhe me, me kësimi qabat njerët nuk është këpun e mire fëton Ndaj, kodë dhe gjeni vend, ullën e, zotë i shpuvleftave Për ndaj, Allahu Gjallahu Ala në thot që Unë një u komësu këtë Për ndaj, ne duhet t'jemi mirën janë dhe Allahu të manuar Ne duhet t'jemi mirën janë dhe Allahu Gjallahu Gjallahu Për namazin që në e kamësu Për agjërimi që në e kamësu Për mundësin që Allahu me e përmend Allahu që në e ka dhonë Për gjitha këtu E sajna kam suat Të jemi falë në ruës Allah u gjitha Pas ta i pas pyqes A din të qka është në ata e kadrit A din që fa vlerë e ka kjo Nuk në len të ashtë që na me Më janisë me, janis me vala, qika, qer, e qëlu Valla që ka qërroj Unë ju më se krejt Unë ju më se gjitha Për daj, na nuk kërë nevoj më luud Me menu se e qka do nëzutit tash, e qka është e mirë, e qka se vabë, s'ke në nevojë mullë, kur gjë? Krejtë të Allah i ka kry, e jon është veq me mësu edhe me unë nështru, që kjo e rullë jonë? Kanë së njerës për shumë, dojnë me bo mirë, e ta në menojnë e që është me bo mirë, a, që kjo se vabë, a, kjo mirë, s'ke nëvojti, mullë për këtë punë. Për që të punuar Muhammed Elcaq, për qka arma mu të punuar a, çka dën zoti edhe çka nuk dën zoti çkjo kom punatina prandaj ne duhet me usill sikurse janë sill besimtarët e parë muslimanët e parë shoqët e pejgamberit aleyhis sallatu wasallam e ata si janë sill Allahu por ta thot وقال سمعنا وأطعنا Ata kër u vend të mësimi nga Zoti Qëfar thërënë? Së miëna O Zotë, na e dëgjuëm këtë mësim E kuptuam Në mësove mirë Ta është na qëfarë bëjmë? Dhe na nështrojëm A po fletë Allah o përvlerë në natës e kadrit? Po A kuptu që fa vlerë e ka? Po Qëka dëtë në bujë, ta është? E përvilë më unë këtë me, me kërku një badat Që me thjeshtë? Allah më po dhe të kështu Qëka nga të koneve si muslimon? Me, me në guzut Para mëndani për shumë të e nëzëver Na tash Qëtë so në krasime So muslimon ko Na këtë në gjami jena shumë pak Krasim so muslim honi në dunja Vëqë po dhem Vëqë na, ne i tje, vëqë na qëtë në gjami Me thona burra Cëllin mu i pëngjenojmë Nja du të mëngjenojmë, nja duhet të shlepo doni. Nit çin mendime kam edhe ato. Për gjinim deturën se mashkurt. Dikur jolla nda turja në punë, s'on pushim në ngjyrim tetorin. Ai ku s'u dalim me në mendim ata. A mund të dalim? Jolla kë më e mirë. Ja më e mirë. S't'sli pënë vekësh më dom me kaj verza. Këshë Mehmet dom. Allahu xhallah ka mos u lëdhni me gjithë ç'llë më e mirë. Ja ku më gjetonë. Unë ja ku më gjet më të mirë. Ramazani ja ku më gjet. Jo vetë ngjina. E përshë? Rahmeti Allahot. Oni jo ja këmë përzjedhë Ramazanit. Ishtë ti mësojë për më këtë mund. Oni e di që nëshë mujë ma i mirë edhe e di qëka është në masë mirin që atë mujë me bo, me agjerua dhe po. për. Dhe ne ka kryo Allah këtë mund. Gjatë javës, cëllën ditë për të ne me e bo matë mirën, t'juven. A këshu më bë, dikosht hane, dikosht martë, dikosht dilë, dikosht... Qallahu i jallalah ditë më mirë osh gjymoja e juja është mërna jo që më zgjidhnë ditën e kum zgjidh bitë më mirë se kia një veçh hajde falen gjymoja apo ka zgjidhur Allah nota çunë nota po tani me konota 4 edhe këtu i shumë bo vëllai kompun vëllai mrug vëllai ditë Allah ka nota 4 është në Ramazan dhjetë më romta lyp në çati çka është më mirë këtë Allah na e ka krijuar gjyfa Qërë përshamu namazin, a këshumë ditë na qështë të më ufalë? Në mënetë në komë, në shku në ruku, në bësejtë, të hiatën me thonë, a këshumë ditë? Jo, Allah, s'këshumë ditë. Në këshumë ditë, nga se s'ka ditë Muhammed e dhe në s'ka ditë, përëmë së zotë e dhe. Allah, gjellë, Allah, ka dojtë me bu bashkë. Mësë më ljodhë na, qështë ka qefa Allah, në më ufalë? E të një ljëpë të që Allah Gjellohala ka mësu, ka on, që është të falë në atëm? Rën një në komë, rëku, seqë dhe të hiotin, jep një selam, dreke i ka që ka së reqate, saboj i ka që ka së reqate, i këndje i ka, që ka është në kamësu, këjtë në i kamësu, Allah Gjellohala. Ta një djetarët ulemaj në i kanë spjegu edhe praktikën e zbatimin gjitha, na që ka kemë? Na këna vëq me ngu edhe me zbatu. Letim këjtë në e kanë, në e kanë përshesh Ndhej, e dinti sa të ka në ru, Allah që të ka mësu E madrë, e dinti që ka është natë e kadrit Edhe këtu të ka kalëzua Ta është na mos mullu sështë Lejletul qadri khajru min elfi shër Allahu ka thonë, natë e kadrit është Ma mirë Se njëmi muaj Që ka këtu njëmi muaj Unë e përshash përshër e njerëzit Po pojnë kalkulime Më natë e kadrit barabartë me 83 vjetë E pëse 83 vjetë, përshka këse 83 vjetë bënë një mujdi të përë. Allahu gjellë valet nuk po thot, nuk po thot Allahu në kuran, se natë e kadrit është son njëmi muaj. Së është son njëmi e kalkulon del 83 vjetë. Alla Allahu po të khairun min elfi sharë, me mirë se njëmi muaj. E përso Allah me mirë, nuk dim. Kjo është Kënë një mishë është veç me të kabzu që Shumë është natë e madhë Në në një qinë vjetë Allah në madhuru E kitë përmbledhur me këtë natë A da i natë me vlerët madhë Natë ka që vleshme Kështë vlerë asaj Në te ka zbitë Kur'ani Në kamësu Allah o gjëlle uala Ma e mirë se nimi muaj Kë vlerë asaj Të në zëllu lë me lajë këtu o ruho, zbresi me lajket, edhe zbret Gjibrili, Malikou me leku me eme dhe Allah, zbret këtë nda në tokë, në kulli emër, zbresi me caktimet e Allah, gjele gjelelu hu në tokët. E qka është e natë? Selamun, aja është natë e paches, aja është natë e faljes, aja është natë e përmbysjes me raportave prandër vëzër Allahu pakë është natë selam selam ç'e themi ne selam aleikum selam aleikum përshëndetje çka kjo përshëndetje do të thonë e sigurt e fëmijë do të thonë rahat kime ka kom fëmijë veçki të mira fëmijë kur ti duhet të më smoni selam aleikum ti japi vëre garancia atina se unë e podgarantoj se me këtë përshëndetje po të garantoj se është nuk dboi. Kësh nuk dboi. Nuk është selam me fjalë të thjeshta thon. Fjalë më dha thon. Nuk është selam alekum me thon. Është një fjalë, është një fjalë marrveshje, është një fjalë premtimi, garanca që na jepum në një jetë kur themi selam alekum. Qase es salam është emri i Allahut. Kur të fton namazin çka themi? Allahume ente es salam. U minke es salam. Allahume ente es salam, o Zot Allahu jun, tije e selam tije që së në vene kjeqa për tije, garant tije që veç e mira vene për tije pra ndaj besimtari mërë mësim nga emni Allah e selam dhe kur dikutit të selam aleikum është një falaj garantë është një falaj premtimi se ka më mundu maksimalisht me lene Allah veç hajrë me pas për mje, shërës kërë me pas për mje që së të të selam aleikum E labot që, që kjo është nata selam, nata kur du dhe mërë fund shërët, e të këshijat në si uvaftëm. Kur pëndoni, e pajtoni, e rëgulloni, e bashkoni, e për të nërëzër, qëfar kuptimi ka me e kërku natën e kadrit, njëri, një badet, e namaz, mirë, po, gjithëshysht, mirë, po, qëfar kuptimi ka kjo, njëri me e kërku natën e kadrit, nërësën në zemër ka uretje për vëllaneve që nës Çfarë selam më ja kjo? Çfarë selam, çfarë çfarë kërkimi të natës kadit kërkojmë? Ndërsa pas natës kadit vazhdojmë me bartë fialësh me pergojime, pas spinë me kurtha të llojshme, me hile të llojshme, me dyftërsina të ndryshme. Çfarë kuptimesh kjo për pasoi? Selam, Allahu selam. Unë nuk mund të siguroj deri për tjetrit. Rahat nga se Allah u Gjellewa në ka obligu që timit lidhën. Edhe atëherë kërë ndështëta mund kemi të kemi mëspejtime, të i trajtoj me kshil, me porosi, me msim, me balafaqim, por jo në njëra tjera që nuk në takojnë si njerëz e mas poko si muslimat. A da i selam, që kja është selam, pace, rahati, sigurin e ndërsjelt, hi hata nطلعi fëgër Allahu ta dhe vazhdon me kjo nat e bekuar dhe vazhdon këtë mirësi me udhërr mbi juve dhe vazhdon kjo mundësi me që para duarve të juve që të fitoni shpëlimet e mëdha deri më në mëngjesnë së ditës deri në sabah prandaj edhe këtu e kemi një mësim dikush vjen sonte i fal të travit eh, nat po natën e katën e travit po travit përfundoi në vllazni don po e lënë hëtë një mëdhët e gjysë po përrujnë për të ravit, e, e sabahën e kemi ma së traga, lënë të resahatë, e mirë, tri orë e gjysë gati, natëta e kadrit, që a bëjmë na, i këmë falë të ravit, hlapot, të të të sabahështë, një të të ravi, ose më në falë namazën e natës një kërështë, në së hatë edhe, e kryva në, jo, ja. këtu e në veqë mundësi që kolektivishtë, me kalu pak kur bash një badet, ma staj vazhda para të ravive, nga se natë e kadrit, a dini për kër fillan? Prej akshomit. Sit bën akshomi, sit bëjn e iftar, jenis natë e kadrit. Teri në ezan të sabat, është natë e kadrit. Ma e gjithë dësahat, e për anë gjithra këto orë që i kalujmë në natë e kadrit, a dhurim i dhe në me konë një orë. Namaz nate vjenë dikush, ose në tëravi dikush, që kaqë? E sa është kështopë? Re kaleni bëti të lëdhejshme, në namaz bashkë me gjemat, në tëravi, në namaz nate, duke përmenë Allah në gjëllevële vazhdimisht, bën dua, që nate duave, jemë pësadaka, falju njerëzve, kërkoha lalli pa që bëti po kujtë keqë, shumë mundës i ka, bëhu aktiv gjëtë tërë nates, që të godasësh me lojlej adhërime E thash, ka mundësi me konsunte. Allahu na gëzuf me konsunte, e na me kënë shnash e rahate me kalibatet. Allahu na mundësoft. Mirë, po nuk do me thonë, se si të qilë, sa vaj nesër, me mshilë, të letuën e Ramazond, e shveqyrat që këllë natë, shkaj e tinë mëtën e një ullë. Janë mëte dhe dynet masojna, nata nisë të tetë e nisë të, të, të nonë, masi që përvlej mëngët, lejnë mëngët e përvjelë ta, të irinë Nga se nuk djetë në qëfar momenti Allah u të pagun, e të falë, e të shpëllene të njëtë. Nuk i djetë se i përguna përgjë. Së janë shumë. Në krasime që ka fiton, të falla nuk janë shumë apër. Ndëj Allah në ndihmoft, që ta shuzojmë dhe këtë pjesë që kam betë. Që të përmjësojmë raportin me Allah në gjëllewala. Të përmjësojmë raportin me zvete, në familje tona, në fqinsin ton, në, në, në shëq Dëmëmat mirë, mos kujdes, mos vëmendshëm. Ekstrem rad nga se i mët vërtet përball mundësive shumë të mba, andaj të këndelemi, të vetëdijsohemi, të shfrytëzojmë, nga se kjo është ajo çfar tha Allahu për këtë natë. Dhe kjo ishte çka patë mundësi më arsekojmë thon lidhem me këtë natë. Allahu ju shpordle për omendjen dhe Allahu u apranov këto udhërime që i keni bër. Allahu ju apranov lutjet e juaja. Allah nai fal më katet tona dhe Allahu na gëzoft me shkollime në këtë botë në botën tjetër. Të nërruar pra, po e thëmë, sot këni mundësi naltë, poshtë, në gjemi këtë mërana, këtë qoftë, kujdesin për safat e juaj, rëgjën një safat mirë, dhe të pregatitin për me falë namazën zoti është problemetëm. Salam ala Muhammadin wa ala Ali wa sahibu salam e pesim në këthira.